Inna alhamda lillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min shurur anfusina Wa min saiyyat a'malina Men yehdihe lillahu fela muzill lah Omen yudhlil fela haadya lah Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shariqa lah Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluh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 wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi anar tandëruar vlezër falënderimi takon allah subhanahu wa taala i cili na udhëzoi në teuhidin e pastër atë e falenderojm për shpalljen dhe dritën e udhëzimit që i dha muhammed sallallahu alaihi wasallam që të udhëzohen ata njërës të cilve uado Allahut miren. A të udhëzohen ata njërës se si e kanë zemër në pastor për të mbushu ata me të uhhidin njësimin Allahut drejtsin më të madhët universit. Salavatet më të mire i takojnë për fetit tonë Muhammedit, familës dhe shokve të ti, edhe të gjitha të e që ndjekin rrugun e ti dherë i ditën e kiametit. Qëlimi, Iksa jeta o vlezer është një simi i Allahut subhanuhu te ala. Për këtë arsye Allahu i mëdhuruar na ka sill nëve në këtë jetë na ka krijuar. Prandaj të flasësh për këtë temë edhe ta zbatosh atë, edhe të, të ftohesh në të, në të vërtet do të thotë që ti po kryen qëllimin përse ke ardhur në këtë jetë. Edhe sa do shumë të flasër për këtë temë, ne nuk do kemë mundësi të japim haku nësaj edhe si kur të flasën të rjetën tonë. Sepse njëriju nuk ka mundësi të njofi haku në vërtet të Allahut vetëm sa të herë kur të shikohet të ditë në gjukimit. Atë herë ka për të kuptuar madhështi në Allahut edhe se vetëm a i e meriton të adhërohet edhe vetëm a i e meriton që njëriju të drejtohet me zemërën ti dhe me veprat e ti. Po të lezosh historiku në njerëzimit. Dove shëri që njerëzit kanë kaluar në disa etapa. Etapa e pare tyre ka qenë në të uhid, kur kryojë Allah subhanu wa ta'ala Ademin a.s. A i ishte në të uhidin e pasër, dhe që ndrua në të gjëndje, dhe jërë i sa erdi koha e popullit në nuhëm të, të a.s. dhe fillojë shirkën.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 Politeisët e njifnin Allahum E njifnin që e shkryuesi, furnizuesi, regulluesi Shdoj që e në dynja që e i merjetën njerëzve dhe u aje pjetën njerëzve E dini të gjë Dhe nuk e mohon në të në aspektin e përgjithshëm Por ata i bënin shokë Allahu në adhurim Dhe i dedikoni në adhurimin që duke dedikove të mëllot Dhe i dedikonin ortakëve që i quani se ishën ortakë Allahot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 Kaluan shekuj edhe feja filloj të harroë të një pjesë njërzve Edhe u rikëthujem për sëri të kshirku të idhujtaria Dhe filluan të adhore në satujet Por jo si herën e par Por në një forma koma dhe më të keqis e herë e par Filluan një pjesë mire atyur që i thoshin vetër të të të tërë musliman Që i thoshin la ilahilallah muhamadu rasulullah Fillon duke u dhuar gurët, drurët, statujat në emër të njerëzve të mirë, varrët, varrët në vende tësëm obcial. Në shtetet islame dhe vendet islame ku ata pretendonin se kishin islam dhe besonin Kur'anin. Edhe shirku i tyre i tekaloj kufit e shirku të mushrikëve përpara se të vi Islami në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Themi i tekaloj sepse ata Vërtet që i lutëshin Allahot, mushrikët e kohës islamit, edhe me gjithë thë i lutëshin dhe idhujve, mjë bë kishë një dalim nga mushrikët e mekës, sepse mushrikët e mekës në vëshirësi lutëshin dhe vetëm Allah, kurse këta që i thoshin vetë dhe tyre musliman, në vëshirësi lutëshin idhujve për sëri. Kështu që këta në mirësi edhe në vëshirësi, këta ja dedikonin adhurimi në tyre idhujve, krahas adhurimi që bënin dhe Allahu subhan Edhe në vështësi të më të mëdhaja nuk i drejtoheshin Allahut por idhujve. Kjo tregon që gjendja e tyre i idhujtarisë kishë arritur një lloj grade më të keqe se mushikët e Mekës, vetëm dallimi ishte që këta an pamën jashtë në formë musliman, kurse mushikët e Mekës nuk pretendonin në Islam. Pasë gjendja u bua akoma edhe më e keqe se kaq. U bua akoma më e keqe se kaq. Shkoi deri në at pikë Në kjo është kohë e sot me që i tojmë ne Të pak të në vendet tona Dhe në shumë vendet botës Për endimore kjo është e që i këgjiston Njërzit sot Nuk i bëjmë në orë takëri Allahut Por sot ata Në dëvërdet i bëjmë të uohid shirkut Në dëvërdet ata e njësojnë Njësojnë orë takët Përveç Allahut dhe kanë harua Allahum fare Nëse mushrikët e dikurshëm e donin Allahun, sigurisht e donin dhe dhe, dhe idhuj siç ka treguar vetë Allahu në Kur'an, këta nuk e duan Allahun fare sot. Dhaus duke përmendin Allahun fare, në shirkun e tyre vao përmendni vetëm idhujt. Dhe kur them idhujt, kam për qëllim të gjithë llojet e idhujve në të gjitha llojet e formave që ekzistojnë, të cilat shpresojnë me lejen e Allahut, në apo Allahun mundsi ti shpjegojmë në mësimet e ardhshme dhe në hutbet e ardhshme. Sepse i dhujtaria sot ka rritur kulmi në vetë dhe është në gradën më të poshtër që mund të gjistoj. Plogërit. Mushikët dikurëshëm adhëronin me Allahun diçka tjetër. Kurse ta sot adhëronin vetëm diçka tjetër dhe Allahun nuk e adhëronin fare. Edhe në vëshirësi i drejtojnë vetëm diçka së tjetër në vëshirësi. Madje ka rritur kulmi i dhujtarisë të tyre dhe i pislikë të të denat pikë sa ata edhe i dhujtarishti, nuk kujtohen për idhën ku erën mirë, por vetëm ku erë keq. Shikonin subhanallahu sih në vendos i vendot ona, shkojnë në për ato që quhen vende të mira, nuk shkojnë gjithmonë, por shkojnë në kur ndjehen keq. Domethën ata sot kanë hyrë në një lloj idhujtarije të re e cila është dashuria e dynjaza idhujtaria mbas dynjas. Dhe kjo ka nevojë për një shpjegim vete, sepse shumë prej muslimanëve janë mashtruar për isaj, për i dynjas, edhe u duket sikur ajo Nuk ka të ndërë problematike si shka shirku, dhe harrojnë që profetis s.a.s. ka thënë, ta i se abdu të dinar, ta i se abdu të dirham, u shka të roftë robit dinarit dhe robit dirhemi, dhe ka i qujtur adhru si në dinarit dhe dirhemi dhe robit ti, dhe është adhru si vërtet, si, i bën seshde, nuk i bën seshde, ka i gjërat tjera të cilë do viserimi tyre. Kjo është fit në jam e madhe që ka rëmësot me njerëzit shirku i dashuis dënjasë ai shumë janë nderuar dashumës dënyarës dhe rendin për të dhe e adhurojnë ato njerëzit ose sa kanë harruar çdo gjë. Edhe në momentet e vështira vetëm se e dinë që dënyaja nuk i shpëton do nga smundja sepse e dinë që nuk ka dënyaj diçka tillë, prandaj shkojnë drejton tek idhit. Allahu nuk bëhet përpara të këta, po u drejtohen vetëm idhujve. Domethënë këta kanë tejkaluar gradën gradën e bagtijve. Allahu i madh u ka thënë për njerëzit e punëtorë në Kur'an A mتحسب انكم يسمعون و يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا A ti mendon se shumica e tyre të dëgjojn ose logjikojn Ata jan si pune bagëtitë foth Allah subhanahu wa taala jan si bagëtitë por ku ne jan mot humbur se bagëtitë jan mot humbur se bagëtitë ta njerës qe nuk njehni një zot mendoj kur i bin nje per dy foth kisii ai e periton foth kisii se periton bagëtia nuk ka nga dritohet fare. Ma dhja më të humër se baktisë e baktit nuk ka një gjunafe, edhe, valla, kemi parë vetë më së të tanë, mërikullia dhe qodira, që karasën dhe baktije përmëndemi në Allahot. Kurse këta nuk ka përmëndemi në Allahot fare, dhe në vëshirësi. Dhe më dhënë, idhujtarie tyre ka rritur kulmin, dhe nuk është shodi. Nuk është shodi që të këta rritur lëj kulmin, sepse këta njerës me saduket, po përgatitën për idhullin e tyre më të madhë i cilë është dhe gjali. Po përgatitën që të bëhen, a dhuruësit e të vërtet të idhullit më të madhë që mund të këtë eksistuar më të poshtë që mund të këtë eksistuar një histori që është dhe gjali. Kështu ka ardhur historia dhejrë në të legratë të cilë njërzën janë aq të dhënë në bas dë njësë dhe aq të dashuruar më saj dhe aq shumë a dhëroj a i sa ata nuk i zedhe gjuminata për qërë dynjas. Kanë haruar Allahën, kanë haruar heretin, kanë haruar zhdoj gjëj që u përketa të tyre në botën tjetër. Dhe janë dhenë basë kësa e dherë se kur vjenë momenti i fundit jetës, kujtojnë që nuk u bënd të bi asë gjë për i se dynjaje, por nuk ka vlerë më të kallohë suha në talë. Allah i më dheruar, u ka të reguar njerëzën të anë,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 Dhe sa pa vlerë, dhe sa pa dresie madhë, shirë kundaj Allahu subhanu wa ta'ala. Kur njeri u barazon kryjesën me kryjuesin. Kur njeri u barazon epshet e veta me kryjuesin. Epshet e veta me kryjuesin. Si ta jeti që folën më pak mësipër, i cili të regon që Allah i madhruar, thot ti më ndonë sa ta logikojnë dhe djojnë. Për para ati, thot Allahu subhanu wa ta'ala, a raajta menit tëkha dhe ilaha u hawa. A faën të tekunu a lehi wakila, A mendon ti se shumë do thot Allah subhanahu wa taala ai ke par ti atë që ka marr dëshirën e tij të adhuruar Zot? Ati do a ti të qëndrosh aty i përgjegjës. Ka treguar Allah subhanahu wa taala që një pjesë njerëzë kanë adhuruar dëshirat e tyre. Si të vete njërë ju? Njërë ju e kanë dëshirat e vetë njeriu? Njeriu ja ka dëshirat e veta kur i jepet përpara kur i jep diet përpara ligjë Allahut. Ligji i Allahut thotë kjo është haram, kurse ai thotë jo, kjo është Allahu se shumë pëlqen mua. Dëngjësi tjetër e joh, thot, "Dije, Allahu, ti je's detyr." Po te johot, kjo nuk është detyr, kjo është e lejuar dhe un nuk do ta bëj sepse shumë pëlqen mua. Shumë raste jesu shpreh me gojë të lëgje, por realiteti aty del e kuptoj, por nuk kupton njeriu. Dhe smundja e ndjekjes së mundi janë, dëshirave është një smundje që njeriu mund t'i mbushur deri në fund me të dhe nuk e kupton vetë vetë një që ai njeriu është një ndjek dëshirat. Edhe arrin ndjekje dëshirave tek njeriu deri në gradë që njeriu e adhuron dëshirën e vet. Edhe për këtë lloj njeriu ka thënë Allahu më duhet ti mendon se ata dgjojnë se logjikojnë. Mi flet atyret, u flet, u flet, u flet për Islamin, për, për adhurimin e Allahut, për adhurimin e dynjas, dhe ata janë aq të zhytur në në idhujtarin, në ndjekjen e dëshirave të tyre deri në atë pikë sa ata janë më ke se e pagtit. Ti u flet, por ti në të vërtetë flet me muret. Ka esma teleuna de tahyen, wala kin la hayata limuntana. Sot ti folë fjalë dëgjuese për atë që Në kur ti thirr, por nuk ka jetë që ti thret. Folë fjalë që dëgjohen. Kush i dëgjon? Dëgjon ai që ka jetë. Wala wafaqta fi nai la adat, welakin tanfuk fi al-ramadi. Sikur ti kishe ftyr zjarrit, do bonte dritë, me po ti po i fryn hirit. Kshu janë shumica e njerëzve. Ti në të vërtetë kur i fryn aty nuk i fryn zjarrit, por i fryn hirit, tek ta që vetëm tym, edhe as gjë tjetër. Sepse ata adhurojnë Shdëgjit jetë përveç Allah Subhanu wa ta'ala Tënde dhe Allah i madhurna ka të reguar Shembulin e tyre Thot Allah subhanu wa ta'ala Shembulin i parë që ka të reguar Allah i madhurra Dharab Allah o methelen Abden me mluken laja këdiru ala shej O merë rëzëkëna u minna rizkan Hasenën fa hua ju mfi kuminhu Sirra u wa gjehra Hel jeste un, alhamdulillah Bele këtërum laja alemun Thot ka sirë Allah o shembul një rëb Një rëb, në mënë së t i cili nuk ka mundësi për asgjë, sepse e sklav, është skllav, është në dorën e dikujt tjetër. Dhe shembulli tjetër është i personit i cili, të cilin ne kemi dhënë atij furnizim thotë Allahu subhanahu wa taala, ndërsa ai shpenzon për ai fshehur dhe hap të zi. A janë të dy njësoj? Tregon Allahu më dhurat u shembulli i personit i cili është skllav, është i skllavëruar nga një prej llojeve të idhujtarisë. Ose shembulli i statujës Skllavi detojnë të tjerët, nuk detojnë vetën e vet. A është njësoj Skllavi me atë që është i lirë? Janë të dy të njësoj? Kur këta dy nuk janë njësoj një person që është skllav dhe nuk ka dorën e vet, bëja zgjë për veten e vet eu për të tjerët. Është njësojsi ai i cili ka mundësi të bëjë për veten e vet dhe për të tjerët dhe shpenzon në mirësi për të bërë mirë të tjerëve. Ky është shembulli që ka dhënë Allahu i madhuar për veten e vet me me i thrit. Për veten e vet më një thotë. Shembulli i dhënive është si shembulli i Sllavi që s'ka dorë asgjë. Ti shkoni drejtohesh atij, pari s'bën as dëm s'do bi. Ndërsa shembulli tjetër, shembulli njeriu i të cilesh i lirë dhe ka mundësi ti japi, të shpenzojë atë që ka dhënë Allahu subhanu teala, tot Allahu më dhurojë dhe pushteti gjithçka është dorëllaut. Dhe i thjet mirësi edhe dëmi do biesh dorë ti. A janë njësojt to? Kur mes krijesave nuk kanë njësoj dy personë, një që është skllav dhe një që është i lirë. Si mund të që të barazot krijesën me Krijuesin? Kur në të vërtetë do të qaudhoren ata janë në të vërtetë ropër. Qofshin ato statuja apo jo statuja, deri në gratën që arrin njerëzit sot vallallai. Këtë më ka treguar një vllah musliman i cili punonte në dikasteret të shtetit. Ndodhi një ngjarje. Ky sipas ky vllai, sipas domethënë ecën me ligjin që ka vendosur vetë shteti. Mëpo problematika është di disa raste ligji del kundër pushtetit, kundër të parëve të shtetit. Edhe ky zboto ligjin. Dhe e morën telefon nga lart. I ka thonë ditë se kë ke ndaluar ti? Ti ke ndaluar atë që është Zoti im, Zoti jot? Po vëllai, vallai, këta sot ja udhurojnë pushtetar veç Allahut, vallai. Këta ja udhurojnë së pushtetar për hir -le, të lekut, për veç Allahut subhanuhu teala. Vallai këta thonë dhe i ka thonë ky vullai musliman, ai mund të Zoti jot, po jo Zoti im. Pëllaj, për një për përshetarë më të një orë së në që për një. Pse? Dë më thënë, lëgërit dë më thënë, a rrinë njëri u dhe në të lëtë poshtërësie, sa ti në nështrohet njëri u dhe të të, të thotë me me, me, me me qartësin më të madhe që dhëtë, a i është zoti im. Lohë të përra. Pse? Se pësa a i shumë jeshtë në nështruar dënjahë dhe ka adhuruar dën dhe e barazonat e me Zotin e botrave. Një rob të thjesht, i cili nuk ka dorë vetën e vetë, jo motirit. Sot është pushëtar, nesër do t'i vi vdekja. Nëse nuk i vjen vdekja, nesër do vi pas nesër. Nëse nuk i vjen shkoj, shkoj, shkoj, shkoj, shkoj, do shkojnë në dështon spital, do t'i vi me legu i vdekjes. A ti që është pushëtar sikur s'do vieti tjetrit? Që nuk është pushëtar, njësoj pa ajman leje. Pa i thon kujt? Ati mar, ati a ti marr, a ti marr shpirtom ose marr shpirtin? Pa vizë, shkon me legu i vdekjes çi e ka dërguar Ollai më dhe u për të marrë shtëpinë çdo kujt. Mirë, po këta njerëz nuk kuptojnë. Kta barazojnë krijesën me Krijuesin. Ku Ollai më dhuar tregon, një skllav me një lirë, nuk janë njësoj dhe ju e dini dhe nuk e pranoni kur që të jenë njësoj ata dy, si skllavi si iliri. Si mundet që ju të barazoni Ollahin me krijesat? Një krijesë, një rob i cili nuk ishte në dorë kur lindi dhe kur vdiqse kishën dorë vetën e vet. A us nuk e pyeti kush atë dëshironte të vinte apo dëshironte të vdiste, edhe ku e qyshëm, nuk e pyeti kush. Të barazojë me Zotin e botrave, që po i tha universit bëhu dhe çdo gjë bëhet, e po i thash do jesh katror, s'katrohet. Arrin poshtësi njërin din të lloj pike. Ky është njeriu. Gjithashtu Allahu i Madhror ka përmendur shembull tjetër. Shembull të ngjashëm me të parin për treguar se sa i ulë dëshirku, sa pa vlerë është shirku, sa i pistë është shirku. Po dërgon Allahu mesal rrejtë të dy burrave, i cili është i paaftë, nuk mund të bëj asgjë dhe ai është plotësisht në dorë të Zotit. Ku e drejton, nuk vjen me të mirë. A janë të njëjtë ai dhe ai që ecën me drejtësi dhe është në një rrugë të drejtë? Si Allahu dha një shembull të dy personave. Njëri prej tyre është i burrë, i paaftë. Edhe ai thotë nuk ka mundsi të bëj asgjë. Është, domosdoshmërisht, ai është pjesë e familjes së tij, domosdoshmërisht, çfarë do bëj nga drejtëtorët ata, do shkoj ai. Ejnë e ma ju e gjihullaj e ti bihajë, nga dhe drejtosh nuk e hajër për ti. As nuk merë është veshë, as nuk jepë, as nuk merë. Êshtë si gëdha. Këshuja dhe, është dhe gjithë që aldhore përveqë Allahus. Për e ty nuk e hajër, as nuk të bëndëm dhe as do bi, por nuk deshë Allahus. Ashi barabartë kyllo i robi, me i person tjetër i cili u rëdhëron për të mira, dhe ishë në rrugën e drejtë. Ka treguar ibn Qayyim se qetu Allah subhanahu wa taala ka sillë shembullin e këtyre dy personave dhe ka treguar që Allah subhanahu wa taala urdhëron për të mira dhe ka përshkruar veten e vet që ai është në rrugën e drejtë sepse i urdhëron njerëzit për rrugën e drejtë. Edhe si mund të jenë të barabartë një shurdh me mec i cili nuk të bën as hajër, nuk e pritet as gjë, si mund barazohet me Zotin e botrave, i cili është krijuesi, ti bën të barabart krijuesin me krijesën? Kur dy kriesa, të cilët kanë gjithë ndryshimin e cilësisë, nuk kanë njësoj dhe nuk panon njeri ti barazoj. Madje vetë njeriu, vallallaj, çdo njeri për një për njerëz, po ti thuash, qoftei besimtar apo jo besimtar, ku ai flet do dëgjon, ti thuash shurdh, po shurdh. Ai do mërzitet, do ka mundsi të ta të ta kthej me ti në monedh ose edhe më rënë se kaq. Ndërsa ata në të vërtet i dedikojnë të gjë Allahu subhanahu wa taala e kuptuan apo nuk e kuptuan ata. Po dhe e barazojn Allahun me ata të cilët nuk kanë dorë asgjë. Me statuja, me varrezat, me çdo gjë tjetër dhe me dhe me krijesat të cilët djojnë dhe shikojnë por në të vërtetë s'kan dorë, dëmë do binë vetë të tyre, jo më të ken dorë dëmën e tjerëve. Shikoni doktorin. Doktor i është njeriu i cili shëron njerëzit nojënza. Kur në një moment të caktuar i vjen në dëget e doktorit. O doktor, po mirë, ti shëronu njerëzit derë tani thot. Po ti Se nuk fjut, se nuk e shrovet në tatë, kush e që, që ta mori shpirtin e të patë py ty? Sepse ky është njeri, edhe ka pasë për ty të cilët kanë qenë doktorë shumë të qur, dhe kanë pretenduar se shërojnë shumë smundje, smundje të pashërushme. Emradi ka sfurvu Allahu me ato smundje që ata thoshin, këto smundje pashum nuk, këto këto shërohan, unë shëroj e ka sfurvu Allahu atë, sikondo tëun vendin ton. E sfurvu me ato smundje, me cilë nga i thashë që kjo unë e shëroj, u sfurvu me atë dhe vdiq për arsye nuk e shëroi dot fse asa është aktivna Allahu. Shkon një person tek profeti sallallahu alejhi dhe selam, edhe po rrezon kishë një smundje. Dhe i thotë: "Më le të shikojun, se un jam doktor." Ana tabib. I tha profeti sallallahu alejhi selam: "Tabibush Allahu, Allah, jo ti." Shëruesi vërtet është Allahu, jo ti. Ti je vetëm shkak," i tha. Ti je një سبب. Kjo tregonu vëllezër që krijesa është krijesë, sado të duket e madhe. Gjigande, bështetshme, e mëradh A ngellit kërjesi nuk kanë dorë Për vetën e vetë azja jo më për tjerët Ky e shembulli që ka të banë Allahu Subhanu Talë për ta Allahu Subhanu Talë ka të reguar në Koran Shumë shembulli për teohidin dhe për shirkun Që njeriu të përpichit Të logikoj, të meditoj Të koptoj për i tyret vërtetën Dhe të kotën kupton edhe shembullin e besimtarit të vërtetë dhe mosbesimtarit i cilesh në të kotën. Pra i dy shembujve ka thënë Allahu subhanahu wa taala Elam tarakee fa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fi as-sama. Anuke ke parë ti se si ka sill Allahu shembull fjalën e mirë, fjalën e tauhidit, la ilaha illa Allah e cila është një pëmë e mirë rënjët e saj janë të forta të rungu i saj dhe dekët e saj në gjitë në qilë lartë në të larta tu ti uku laha kulla hinin bi idhni rabbiha Ato, ajo këllë i pëmë e jep frytët e saj me lejnë Allahut her pas her u e dhribullahu lëmthale lin nësi lë allahum jetë të dhekerun dhe kështu a si Allah u shembul njerëzve që atat përkujtohët Shembulli njësimin Allahun është i tillë. Besimtari është er si kjo pemë, dhe kjo pemë është pema e palmos. Transmetohet te Buhariu se profeti sallallahu alajhi wasalem u ka thënë shokëve të ti, tij: "Ka dhënë Allahu më dhuar një shembull, shembullin e, e besimtarit me një pemë." Dhe ka krahasuar besimtarin me një pemë. Amadhoni kush është ajo? Dhe filluan sahabët duke treguar disa pothuajse këshkë, disa kjo, disa kjo, di pemën që ndonë shkëtir. Edhe u thoshte profetit: "Jo, jo, jo, jo, jo." Derisa pasaj Abdullah ibn Umri thot e kisha ndërmën të thoshit që është palma, por për në vindë të turë për shahave të më dhejnë, dhe nuk e thash, ndërëse të regoj vjetë profetës sërëm e tha kjo është palma, kjo është shemë ndër i besim të arit, si pema e palmas, që ka të regurë Allah në këtë surën, surën Ibrahim, thot abdohem, e abdojmë në ure kisha ndërmën, por nuk e thash, pas e kuri ka i thash babaj tim, që unë e kisha ndë Umeru radhiyallahu do mëlqen më shumë ta kishte treguar të gjithë te profeti sallallahu alajhi wasallam. Është e rëndësishme kjo pema e palmës. Ai ka sill Allahu si shemb, shembullin e besimtarit si, si pema e palmës, e cila i ka rrënjët vetë shumë thella dhe kjo është vërtet. Palma ka një lloj veçorie që rrënjët e saj i kanë shumë të thellën tokë, sepse rrënjët zhytën thessë dhe kërkojnë ujë dhe normalisht bota çfarë përshkëtir. Mendos se sa sa metra duhet duhet gërmosh për të ditë që djesh ujë? ka është thella i ka rrit fjalmë dhe kur rritet ajo në vendet e veta rritet me mëter shumë shumë lart dhe bëhet i drejtë. Bëhet i drejtë. Buhet shumë i lartë dhe frytet e saj janë shumë të ëmbla, shumë të mira dhe ky është shembulli i besimtarit. Besimi i ti është i palëkundur në Allahun të vetëm, njësimi i tij në zemrën e tij, njësimin Allahun në zemrën e besimtarit, që palëkundur në zemrën e tij. Është palëkundur. Edhe Origjina e tij e ka prej ujit të shpalljes që ka sill Allahu subhanahu wa taala. Trugu i tij është sinqeriteti i tij në Allahun e madhuruar dhe pastërtia në adhurim. Edhe degët e tij janë punët e mira dhe frytet e tij të ëmbël janë punët e tij të mira dhe fjalët e tij të mira që ai nxjerr me trupin e tij dhe me gojën e tij për hir Allahu të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është shembulli besimtarit i cili është një sues në Allahu subhanahu teala. Ndërsa shembulli i mosbesimtarit, i cili nuk e adhuron Allahun por i bën shok Allahu subhanahu teala, është siç ka thënë Allahu në vazdim. Wa mathalu kalimatun khabithatin ka shajaratin khabithatin injtuthat min fawqi al-ard ma laha min qarar. Follë shembulli i fjalës së keqes, shirkut, shokvoni me Allahu subhanahu teala, është si një pemë e keqe e cila është shkuluar nga toka dhe nuk ka stabilitet. Këshu është mushriku? Mushriku nuk ka stabilitet në shirku në ti. A i e nësishme që nuk ka udhore në Allahon, dhe nuk e ka problem nëse i ndëron idhujt, dhe nëse së provohet për hirtë të idhujve, ti lej idhujt më janë dhe të largohet për të tërë për momentin dhe eris dhe të largohet së provohet. Nuk ka stabilitet. Këshu është e vërtet dhe e kota? Shirku dhe të uhidi. Filon shirku dhe e ze vend në i vendë dhe zmadho duke diçka e madhe, mashtruse, friksh, e friksh në për njëriun. Por, kur vjen drite të uhejbit, fillon e lërgonë të avashavash, dhe sa nuk, nuk le në atë vënd, asli lepeme të pisë, të prishu, dhe e shkullë për rëjnjësh. Kurse besimtajës i pune palmës i ka rëjnjë të thela, edhe sigurtit i presi ati një degë, po t'i presi një degë, ati i dalin dhe këtjera. Edhe të rungu i ti është i fortë,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 oz bomba atomike as e logjë fare kjo është vetëm një armë të cilën kush e ka ai është më i fuqishmi dhe kush nuk e ka ai është më i dobti edhe sikur të duket se është i fuqishëm pamë në pamë në jashtëme edhe do vinë shembuj të tjerë që ka treguar Allahu i madhur për të gjën Kur'an shembujt e shirku dhe tauhidit i tregon Allahu i madhur i tregon Allahu subhanahu wa taala në Kur'an që besimtarët të forcohen në tauhidin e tyre të ta kuptojnë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 O Halit, ku dhe drejtohemi, ku dhe fshifemi një, të këmali selma apo të këmali e gja? Edhe i tha Halit, la ila selma, o la ila e gja, o lakin ila la ilmull të gja. Tha të ashtek selma dhe ashtek e gja, por të ka Allahu e shkëthimi jonë. Allahu e këpër. Një ushtri për tëremi vetësh, të mundi një ushtri për dyqimi vetë dhe dali fitimtare, sepse në të vërtet tërheqe që bërë i Halit duke shfëtuar të us është një fitore e pa rrĩtshëm historik. Poi kujt tjetër? Dhe i tha Halit, i tha ne nuk i luftojmë ata me armë dhe as me numër, po i luftojmë me këtë akide, me këtë tauhid që na ka dhëruar Allahu me ta. Kështu dhe shkon sa arbitetë te Kisra dhe i thot, ne kemi ardhur për të nxjerr njerëzit nga adhurimi i njeriu, ata që i adhurojnë ty o Kisra. Për ti për të drejtuar ata që ta adhurojnë vetëm Allahun e vetëm. Po t'ji në li i nxjerrin ubad men ubadati li ubadeli ubadati rbi ubad. Ne kemi ardhur për të nxjerrë njerëz nga adhurimi i njerëzve. Mos adhuron një tjetër, mos e ndërstrojnë qafën një tjetrin për tjetrin, ndërstroj vetëm Allahu subhanahu wa taala, se vetëm ai është posesuesi i tyre i vërtet. Edhe aty shfryu Kisra, por shfryrrye ti e tij nuk zgjat dhe shumë sepse Allahu i madhëruar e shkatërroi atë dhe gjithë pushtetin e tij, dhe kështu bën Allahu i madhëruar gjithmonë me shirkun dhe me posëdusit e shirkut, ata duke si ku kam pamje, por ata nësi pema e keqe, e cila duke të madhe, por rrejt i ka shumë të cekta, dhe me njëherë sa i vjen njës të hi, ajo përmbyyset dhe shduke të cishë. Kjo e shemë dhe të uhidi dhe i shirkut, që besin ta ta kuptojnë vlerë në madhe që ka të uhidi, e ta kuptojnë që të uhidi është gjëme, shtë të një që ka dhënë Allah subhanu wa ta ta'ala në këte jetë, që atë si shkujdeset njeriu adhru si dynjas për gurët e shmuar dhe gurët më të ralë si mund të kështen këtë dynja, se ma antë të ti besintari fiton këtë bot dhe fiton bot në tjetë të këllohu në tjetë të këllohu s'u hanë të alë nusë allohu në adhruoj si njëritet dhe, dhe të uhidhin e vërtetë. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahu wa ala alihi wa sahmi gjemarin Njithështu Allah i madhëruar, ka të reguar në Kur'an një shembul tjetër Dhe shemu i ten të shumë, lusë Allah u në lesët i të reguim të gjithë shemu i të Kur'anit Sepse ato janë nga shemu i të më të buku që mund e gjistojnë në dënja Nga shemu i të cilat janë të qarta dhe i të reguar njeriut Gjerat më të qarta dhe më të bukra Që është të uhidi të qarta edhe gjërën më të shëmëtura që është shqeku. Edhe degët e ti. Ka të reguar Allah, subhanu e talë, në të shemull që të regojmë të shqyqën do në sunë rad. Shemullin e besimtareve, edhe shemullin e mos besimtareve, edhe ka të reguar gjithë shemullin e dyshimeve të shirkut, të dhe të, të zulumeve, dhe të padresire të gjunaveve që shkojnë në zemët e njënëse. Thotë Allah, subhanu e talë, انزل من السماء ماء فسالَت اوديةٌ بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا وممن يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال فالله سبحانه وتعالى زبرتي الله ما ضروا غيلي شيء اذ praktishu U bën në, në, u bën në rëke të në dhaja prej uj. Edhe dhe të këtë rëke u bën si pas madhësit së luginës ku ato rridhmin. Mirë po, kjo rëke mbante në vedve të të të lojë suha në tala dhe pisliqe nga sipër. Gjithashtu të rëkon në lojë madhur dhe në zjarë që ndezin njërzit në të cilin në ata hedin metalet edhe në metale për t'i pastruar në zjarë, ka pislishe. Kështu allohi si edhe shembulët. Thotë allohi s'u hanët tali, kështu allohi si edhe shembulët e dëvërtezet të kotës. Pisliku ikën dhe shkon, nuk përfitot për e t'i fare, kur sa e që shë dobish me ngele në të topë për njërësit. Shirkë ku ikën dhe shduket, kur? Kur vjen të uhidi? Kur vjen të uhidi, Edhe pse në fillim fare duket sikur tohidhi nuk ka përfituar sepse uji është mbushur me pisllikën e lart, mirëpo me kalimin e kohës kalon uji, kalon, kalon, kalon, kalon dhe pastron pisllikun dhe ngjitet uji i pastër i kulluar, përfitojnë pritë njerëzit kurse pislliku duket dhe nuk nuk vlersohet dhe nuk ka më vlerë fare. Tregon edhe më thuar shembullin e luginave në të cilat bie bie domthonë bie shiu dhe krijon rrokë. Sipas mallësisë e luginës, krijojë rrokëja. Po çel lugina e madhe, edhe rreket do bëhet lum i madh. Nëse lugina është e vogël, është gryk e vogël, rreket do bëhet e vogël. Kështu janë dhe zemrat e njerëzve. Ka zemra të mdhalla që mbartin shumë te uhidi në bërë, në brëncicë tyre. Mbartin te uhidin e përgjithësuar që duhet të ketë çdo musliman që ti musliman. Edhe mbartin të shumë dhe mbartin detaje të shumta të te uhidit me anë të cilëve ta arrin gradat e larta të qallojmë dhuar me anëzit të uhidit janë zemët të më dha që më bartin shumë për e ujë të shpalës ujë i cili e shkak për jetën jetën e tokë edhe për jetën e zemës në më që shpalës që ka së bëtë Allah së fa në talë edhe mjë për kur vjen kjo ujë edhe e ngasmon të tokën, dalin pislikje dhe kjo është mëse e vërtet kur vjen e vërteta për bandë vërtetet dhe dalin pislikje Dhe dalin pislikje, mirë po e vërteta e lërgon pislikun, si kur se e lërgon rëkeje e ujt me kalimin e saj dhe duke hecër, e lërgon pislikun e vetë. I si i lëshqirëku. Këshur është dhe e vërteta ku vjen zemët e njerësë. Vjen e vërteta e kalon, kalon, kalon, kalon, dhe se e pastron zemën e të të të të të ujtë, dhe se e janë të gatshëm për të ambartur të ujtë. Ndërsa ta që nuk janë të gatshëm, Një dhe shtu ka si të shembulin, Allahu subhanu të ala të zjarët. Thot njerëzit e marin metalin një cili kur denë finë në fare, është i pistë, edhe e hedhin atë në zjarë për të pastruar. Pastaj, pistë liku i ka në nuk bëndo bi, kur sepë metali që është i pasë, si për si për në arit e tjera, dhe cilë do në futur në zjarë për të pastruar, në basi pastruar në ngelit do bishë për njerëzit. Këshu është d si kur me të vërtet ka kapluar gjithë shka, por kur vjen besimi vërtet, edhe sprovohen me njëri tjetërin, në zjarën e sprovës, pisliku shduket, të këzjarën i sprovës dhe ngele vetëm e pastra, shduket shirku dhe ngele vetëm e pastra, edhe të ku i hecen, edhe me hecin e ti, a i e pastron vetën e ti, edhe pisliku lërgoat, shirku lërgoat, i dhujtarija lërgoat, shduket dhe ngele dhe pastra. Edhe në gjithë historikun e njerëzimit, shikoni kush kanë ngelur. Kan ngelur shembujt e mdhën që ka dhënë Allahu i madhëruar dhe modelet e mdhara të historisë kurse të këqija janë zhdukur dhe është larguar, edhe pse ajo mund të lindë përsëri kur njerëzit të dobësohen nga teuhidi të tyre, por ajo nuk ka stabilitet, kurse vërtet e vërtetë ka stabilitet. Edhe shikoni Imami i njerëzve që kanë qenë njosues, Ismail alayhi sallatu wassalam, para mirëvjetë faqe ka qumtuar njerëzit të uhidin dhe është drejtuesi i tyre tonuhid dhe që kona e tij, touhidi ka ekzistuar dhe sot ekziston. Edhe pse njerëz ka shumë njerëz që si nuk e nuk e njohin atë, por problemi është tek ata edhe jo tek e vërtetë që ka ekzistuar, i tashtu dhe shirku vjen edhe ikën, vjen edhe ikën, vjen edhe ikën, vjen edhe ikën, ikën kurse touhidi ka zbitur tokë dhe ka ngjelur i pa lëkundur deri sa ditët e gjykimit që Allah subhanahu wa taala të është ka të rritokën edhe të bëhet këmë edhi. Këta e në disa shemë mëjë që ka si Allah së konën të tale për të vërtetën për të kotën, për shirkën dhe për të ohedin, për të të rguar besimtarëve që mos bëhen pesimist, sepse e vërteta ka stabilitet. Edhe shdëgjë që ka stabilitet nuk vjen me një herë, kurse e kota, e kota nuk ka stabilitet. Për këta rësua, ajo vjen e ikën si rufeja. Vjen, e, vjen shpejt dhe ikën shpejt. Kurse e vërtetë ta ka stabilitet dhe ajo vjen nga vash. Vjen nga vash si puna e gimit. Vjen pak nga pak vetëm se kur vjen pastaj agimi nuk shikon më natë sekundi. Zhdukët tërë sira. Derisa të doj Allah subhanahu wa taala. Ky është shembull, ky është një përshemull që ka treguar Allah subhanahu wa taala dhe shembuj të nd shumt. Allah i madhuar ka thënë në Kur'an: "Uatilka al-amthalu nadribuha lin-nasu ma ya'tiluha ja illa al-alimun." të janë shembujt që ne i të regojnë në Kur'an edhe ato i kuptojnë vetëm njerëzit e ditur. Për ndaj shikoj vetën të ndë Allah. A i kupton të shembujt dhe e përfiton për i tyre rritje besime po jo. Nëse ti përfiton për i tyre rritje besimi, ti ke një piesë të dijes që ka tërguë Allah nuk ta jetë. Dhe nëse nuk përfiton për i tyre, për i tyre dije dhe asë besim, atë e qaj e vetën të ndës e një shumë largë. Ja e vërtetën tose është shumë larg sepse këto janë shembuj, shembuj dhe shembuj duhet të jenë gjëra më thjeshta për njeriu për t'i kuptuar, sepse me an të tyre Allahu do të dëshon të tregojë njerëzve vlerën diçka të mabë, që në rastin e tauhidi dhe postësinë diçka të, të uhidi, ulët, që në rastin e shirku. Dhe po qesë njëri nuk kupton shembuj, atë shembujt, ai atëherë nuk ka po të kuptuar asgjë, prandaj lutuhallahu më dhëuar të na bëj për atyre të cilët përfitojnë prej shembujve, prej të diturve që i mësojnë ato i kuptoj në to dhe i zbotoj në to nusallahu alaihi wasallam të na ruajë në tauhidin e pastër nusallahu subhanahu wa taala naudhu zuj në çdo detaj të tauhidit të të na largojë nga çdo detaj i shirku i shirku të madh të vogël e të shëht i çdo lloj shirku sepse shirku në këtë umet është është shumë i fshtë siç ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe nusallahu alaihi wasallam ta bojë për atë që ndodhen të jetë në fjalën la ilaha illallah sekumet